Doncs estem amb l'Albert Fajula, portaveu de, dels Ballistes de Fam, en defensa dels menjadors universitaris públics. Bon dia, Albert. Bon dia. Doncs eh, la primera pregunta seria què voleu denunciar amb la vostra acció? Eh, la denúncia que nosaltres estem fent actualment és el fet que aquests menjadors hauran de ser enderrocats a causa del pla urbanístic que té aquí a la zona universitària, tindrà lloc en els propers anys, no hi ha encara una data fixada, però ja fa molt de temps que se n'està parlant i creiem que en breus es començaran les obres. Llavors el problema que tenim aquí els menjadors és que eh, s'hauran d'enderrocar perquè ja ha planificat el pas d'un carrer i la, un edifici annex a Belles Arts i ja fa uns anys ens vam començar a mobilitzar per defensar els menjadors que no es perdés aquest, aquest servei que és l'única Catalunya i es va aconseguir el compromís del rector Rovira Alta a eh, construir-ne un, uns de nous abans d'enderrocar aquest edifici per continuar amb el servei i, i no perdre aquest servei que és tan important per nosaltres. Mm -hmm. Llavors actualment el problema que hi ha és que arrel dels pressupostos del 2008 que van ser congelats durant cinc mesos pel Consell Social, eh, un cop van ser aprovats Eh, es va decidir que els menjadors universitaris no eren eh, prou rentables i s'havien d'externalitzar. Llavors la mesura que van, van dur a terme va ser eh, la contractació d'un catering que portava al el, el menjar els menjadors, tancar les cuines i eh, quedar-se només amb la meitat de la plantilla que treballava en aquell moment als menjadors. Això va fer molt bé. Veiem que amb el canvi de rector, eh, a un rector interí i les properes eleccions del rector, veiem perillà el compromís del rector Rovira de fer uns nous eh, menjadors abans d'enderrocar aquests. Pel fet que on hi haurien d'anar els nous menjadors hi ha la carpa movistat. Uh -huh. Veiem que hi ha un gran cúmul de coses que fa que eh, perillà el fet que es tornin a construir uns nous menjadors Eh, en un principi eh, sempre s'ha dit que no se tancarien aquests menjadors fins que s'hagin d'enderrocar, però cada cop hi ha menys usuaris que venen als menjadors, hi ha un pitjor servei, i ha menys espai perquè vingui gent a dinar i per tant cada cop hi haurà menys gent que vagi venint donant una, una raó més a que eh, aquest servei es tanqui perquè no hi ha prou clientela. Uh -huh. però el que també apunta potser és el fet de que es perdria el caràcter públic a través de la titularitat de Exacte. és un dels motius que... És el motiu més... o sigui, és la reivindicació més clara, tot i que tenim altres reivindicacions una miqueta més més àmplies com per exemple que la l'UB comenci a moure un procés institucional per demanar més finançament, ja que l'Estat no està gaire interessat en ampliar el finançament i la Generalitat tampoc té gaires instancions i, bueno, actualment hi ha la reforma de la LUC que vindrà d'aquí uns mesos i tot això doncs veiem que el finançament és la peça clau que fa que els menjadors siguin pri privatitzats que hi hagi una, un gran tipus de problemàtiques que podem tenir eh, tota la comunitat universitària amb el model d'universitat que el que s'està tendint actualment que serà inviable i totalment impossible de, de portar si no hi ha un bon finançament a les universitats uh -huh. i aquestes tenen uns pressupostos eh, totalment eh, ajustats, és a dir, que no tinguin pèrdues com està passant en els últims com a mínim cinc, cinc anys. Uh -huh. Bé, bueno, l'Etingo en pèrdues és el, el famós aquest ajustament Exacte. de dèficits públics, etc no? Exacte, ja durant els últims 3 anys l'UBE ha anat eh, tenint un dèficit anual de 20 milions d'euros. Uh -huh. I aquest dèficit, clar, es va acumulant i d'alguna manera, per tot arribarà a patar. És que no sabem si l'Estat o la Generalitat diran això no ho podem perdre o si... Eh, al final laitat eh no no s'ificará i vindrà alguna empresa i dirà, bueno, pues mira, jo dono els diners i ja veurem que em doneu a canvi. Uh -huh. Mhm. Mm clar. Tot això són especulacions que no sabem mm, reglar clar, però que creiem que tenen profundament com para estar preocupats per aquests temes. Es pot agafar uns altres exemples, per exemple, no sé, de la l'UAB o de la UAB o en a menjadors que puguin apuntar una mica maneres de com aniria el procés aquí? Clar, el... en un principi aquests són els únics menjadors que han existit mai que siguin gestionats íntegrament per, la... per una universitat, eh, però tenim per... els exemples sobretot a l'autònoma, que els, la, el control que hi ha de preus per part de la universitat és molt major, llavors els preus són, estan més controlats i són més assequibles pel, pels estudiants, sobretot. Uh -huh. eh, en canvi aquí a l'UB, doncs, a cada facultat els bars van a la seva, l'UB sí que té una taula de preus, però que tampoc és gaire ajustada, i l'únic que sí que tenia uns preus assequibles eren els menjadors, que perquè estaven portats directament per l'OB, ara que ho porta una empresa de càtering, clar, no sabem si de moment tenen el mateix preu, però una empresa no... sempre li interessa tenir beneficis, uh -huh. i si té pèrdues doncs, eh, haurà de pujar els preus. Mm -hmm. creiem que és una de les primeres mesures que tindran lloc aquí els menjadors. En quina situació han quedat els treballadors del menjador universitari? Eh, actualment eh, la plantilla dels menjadors universitaris és de la meitat, de, la meitat dels que treballaven fins al juny, llavors això vol dir que de 30 treballadors hem passat a 15, i els, els 15 que ja no treballen aquí o han estat jubilats o prejubilats o se'ls ha tornat a recol·locar en algun altre lloc de treball. Aquesta va ser una de les lluites que va portar el, el pas laboral a finals del curs passat i al final van aconseguir que aquesta gent no quedés fora de la UB en una bossa de treball que, en la qual quan hi hagués una plaça eh, es pogués a, a agafar aquesta gent i reincorporar-la. sinó que es, es va aconseguir que fossin reco·locats en alguna altra tasca eh, en comptes de ser eh, acomiadats i tornar a reincorporar en el moment que sigui possible. Uh -huh. um, en el manifest aquest, bueno, en el pamplet que heu estat repartint, diu que això ho voleu connectar, amb, eh, o que tinc connexió amb la jornada que es va produir ahir per un treball digne. Uh -huh. Quina mena de connexió es pot establir entre un fet i un altre? A veure, la connexió és que aquests, aquests menjadors han estat eh, en el punt de mira de de la universitat des de fa molts anys, sempre mh, hi ha gent que ve per aquí que ens diu fa, quan jo vaig entrar a estudiar aquí, eh, que són treballadors d'aquí de la UB i diuen que quan van començar a estudiar aquí ja es deia que s'havien d'enderrocar. El fet de que, que hi hagués previsions per enderrocar els menjadors eh, propiciava que no, no es fessin les obres de manteniment necessàries, la qual cosa empitjorava les condicions de treball que tenien els... els els treballadors aquí, el, els menjadors, i ha sigut una de les excuses finals per eh, tancar la cuina i per finalment enderrocar-los i haver-ne de construir uns nous. Uh -huh. Llavors, aquesta és la connexió més directa. Que també, bueno, eh, el fet de... el treball digne també comporta tenir uns un serveis mínims garantits com podria ser el, el fet de poder dinar a eh, un, eh, uns preus assequibles en el cas de la universitat aquí, els menjadors universitaris que els treballadors em sembla que cobren han de pagar 3,80 pel menú i els estudiants 4,40 o sigui són preus que no tenen ni punt de comparació amb qualsevol altra facultat uh -huh. i és una cosa que eh, també eh, comporta una millora en el treball i una dignificació d'aquest. Uh -huh. Quin vales podeu fer de l'actuació fins ara? quan assignatura a assignatures, reprise eh, moment... uh, La vostra pròpia situació física a l'hora d'estar fent ja quasi un dia i mig, no? De, de vegada fam, etc. Bé, uh, de moment nosaltres estem bé. Uh -huh. no no hem tingut cap problema. La nit ha sigut una mica dura, perquè feia fresqueta, però, bueno, veníem ben equipats, teníem els nostres sacs i les màrfagues, llavors, no hi ha hagut problemes. Sí que, bueno, en algun moment estàvem patint perquè plovia, però ja, bueno, ens hem col·locat una mica de tandals a sobre i ja no hi ha hagut problemes amb la pluja. De, en quant a les signatures, tenim aproximadament unes... 1.100 signatures uh -huh. eh, i pretenem seguir amb aquesta campanya de recollida d'assignatures doncs pues, sí, en, o sigui, farem paradetes amb la recollida de d'assignatures a altres facultats i pretenem que això pues, duri com a mínim un mes més uh -huh. fins les eleccions del rector on, depenent del suport que haguem tingut i tot ens plantejaríem portar-ho al claustre uh -huh. I la universitat ha intentat intervenir-hi, enviant a lo millor sí. la policia, per exemple? No, no, eh, hem estat en contacte eh, tot el temps amb, amb el vicerrector d'estudiants, que ja va venir ahir al matí aquí, vam estar xerrant amb ell, em va preguntar quina era la situació i ens va dir que, bueno, que cap problema, que ja aniria a parlar amb el rector i tot han sigut eh, facilitat. O sigui, de fet, eh, ahir a la nit els hi vam demanar si ens podien deixar un un punt de llum, perquè, bueno, volíem posar una mica de música per animar l'acampada i ens van dir que sí que cap problema, van trucar el servei tècnic, ens van posar un punt de llum i, i bueno, vam tenir re, un parell duretas, una mica de música i tal, i després ja vam marxar a dormir. En quant a intervencions de la policia, sí que se'ns ha eh, se han apropat un parell de patrulles de la Guàrdia Urbana, ens han d'han informat que acampar era ilegal, que això en un principi és Mira, la veledamat és, no? Això en un principi és ehm via pública tot i que eh, pertany a la Universitat de Barcelona. És pues, clar, nosaltres hem dit, estem en contacte totalment amb el amb la UB i en un principi no ens han posat cap problema. O sigui que bueno, no sé, han tant que ens informaven i ja està. Ha quedat com una mera informació. Sí, ens van informar i ja està, perquè o sigui, el fet d'estar en contacte amb la UB i que la UB pues, en cap moment es, es posa en contra del, de la nostra acció pues, també suposa un, una estabilitat eh, o una tranquil·litat el fet de poder estar fent aquí fent la campanya i recollint firmes mm -hmm. sense cap problema. O sí, sigui, ara quan acabeu els dos dies de vaga de fam per la gent que encara vulgui venir i signar manifestos ho podreu, podrà fer sí, sí. a qualsevol de les facultats Intentarem que, bueno, avui a les dues Ho portareu a altres zones de Barcelona, sí, sí. per exemple Avui a les dues, facultats. sí, volem intentarem portar-ho també a, a Mundet i al Raval uh -huh. i bueno, a veure si hi ha gent d'altres univers... universitats que també ha passat per aquí en algun, algun moment del dia i també ha signat a veure si, si ens volen donar una mica de suport. Pots adaventar alguna data, vull dir per la gent que ens escolta i digui mira, tal dia podré, podria passar-me pel Raval, un muntet... No ho sé, perquè això ara nosaltres el que volem fer és una assemblea uh -huh. amb, eh, on ja està tothom convidat i veure eh, què Vinc, més quan volem quan seria fer? aquesta assemblea, eh? per exemple, quan seria? Això serà avui a les dues. Avui a les dues, bueno, ja serà passant. <laughs> és dimensi, eh, volem fer Bé. una assemblea perquè eh, vingui a a participar-hi tothom que vulgui, tant si és estudiant, com si és pas, com si és professor o com si és un usuari dels menjadors que treballa aquí prop i els menjadors li serveixen per tenir un bon, un bon menjar a un preu assequible i veure com ens podem moure perquè els menjadors pues, segueixin endavant i no s'endarreuquen fins que els altres no estiguin construïts uh -huh. i que la, el servei sigui íntegrament gestionat per l'UE. Bé, doncs moltes gràcies, Albert. De res perquè